اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا اليكم رسولا رسولاً شاهیدن علیکم کما ارسلنا ال فرعون الرسول الله جل جلال محکم نبی ل صلوات و سلام سرهتابات اوکړه مختلف احکامات کې عمل لرل تلاوت قران صبر او حجر جمیل مختلف احکامات ذکر کړو صلی الله جل جلاله او امه صلی الله عليه وسلم جناب اسلام امه ته خطاب کوي نو الله فرمایے انا ارسلنا الیکم مونږ لګل د تاسو ته الیکم تاسو یا الیکم کې خطاب دې ټول امت ته اے ټول خلکو مونږ را لګل د تاسو رسولن یو پیغمبر محمد صلی الله و سلامه علیه نبی علیہ السلام واخمر علی گله شهیدن علیکم د به گواوی په تاسو باندې انستا صبح عمل باندې که تاسو خبره منلی لید نو د به پغیم گواہی کئ او کتازو ند منل دی په پاغیم گواہی کی نو ترسو چې پیغمبر موجود وی دا په علم کی خبري وی چا م نل وی چا ن وی منلی نو پیغمبر په باغی باندې گواہی ورگی او بازو روایاتو نه مالمي کی چې امت عمل پهښکول مشی نبی له سلام باندې دروت پېښ کولی شي د عمل له مخه وحر حل دا خبر نه ده چې پیغمبر د الم غیب د کم جدهغه به علم کی وی هنه اغلی دلی وی هغه ته پېښ چا مڼلی وی چا نه نو هغه داغه مطابق بیان کوي گواہی کوي د الله په دربار کې څنګه چې پرشتي به گواہی کوي ان دامن به گواہی کوي نو پیغمبرم اغابا گواهی گئی او صرف دل تا خود دی امت خبر دا دو, دو سدوه مسیح پارا گی درشیو لی تکون و شهدہ آلالناس دا امت او دا, دا پیغمبر با په نور و بان نیم گواهی ورگی لکا روایات دو نمالومی نوح علی السلام <سؤال> بر او وخت شي نو مطلب وی لشي چې د تازه د خبره رسول و ناب ويا تا خبره رسول الله بنو علی السلام نه د کوزو کې نو کوم به انکار وکي چې موږ د سوګنور أغلي الله بنو علی السلام ته وی جواب سو کې استاده پر محمد و امه ده نبی له السلام او دا قوم نو کاغیوی جدیز امون نروستو نو دا امت باوی جمنگ دا قرآن پاک کې دا راغلیوچی دا حضرت نوح علیہ السلاة و السلام امت دا حضرت نوح علیہ السلاة و السلام خبرہ اغنو من علی نو الله فرمائی که ما ارسلنا الان فرعون رسولا منګ تازه د پیغمبر را لګلې د څنګه چی منګ لګلې موسی عليه السلام اله فرعون فرعون رسولنا مراد موسی عليه السلام څنګه غونګ لګلې نو مثال دی کېدله که څنګه چی هغه ته هغه ته پیغمبرو د الله د اومتد د هداه د پر دغه طریکه د پیغمبران را لږي ابرالوسور زمانو په زمانو د خبره چ لږي مخکم د الله پیغمبرانو خبرې رسولې وي او په اومت بندې منلی دا چا منلی نهبیلیصللات د اسلام د غ پیشې یو پیغمبر دی پهمت بندې ګوادي چا منلی د پاغ هم ګوادي منلی پاغ ګوادي نو تشبی کما ارسلنا سم چې غیته او پاغي باندې غواو تاسو تمرولې کو په تاسو باندې څنګه چې پیغمبر امتی یې رولیو نو تاسو پیغمبر یې رسولی یې رولیه څنګه چې هغه تعلیمات ذکر کړیو نو داسې دانويم تاسو د تعلیمات ذکر کی څنګه چې اغه خپل منصب ادا کړو نو دې پیغمبر په خپل منصب تاسو ته تا ادا کی تاسو تا دی اس څنګه چې اغې نا پرمانی کلا ورپسې بیا نه توضیح کوي الله او مثال نو کې چرې نه نا پرمانی کې وې تاسو بملا نسی کما ارسلنا سن چې ممی لېګلو ایلا زرعون فرعون دا رسول پیغمبر حضرت موسی والا نبینا علیه وسلم فاصا فرعون الرسول فسنا فرمانی وکړه فرعون الرسول د موسی علیه السلام دوی کیسه بار بار تری شي وې ضد کې راغې مقابله کې راغې ځانته ربکم الاعل وی را وی ځانته او به ځان بچنه لشي قوم ته محتاج مشورې زاهرانه ته محتاج محتاج خدای نشي کېږي و با حال ده نا فرمانه تمام کو. نو اللہ فرمانی فانسان فرعون الرسول. نا فرمانی اکلا پیغمبر ده حضرت موسیٰ علیه السلام دا اگه خبریں اون نمان لنو نتیجه ایسا شوا. چه کل تکزیب کو تکبر کو دخدائی دعوی اکلا نو فأخذناهو. اللہ ویمونی سا غلرا اخزا و بیلا پنیسلو مضبوطو سرا و بیل مشاور لپسی دیس گریمر اعتبار سرا سیغا بدلل ورنا تاسو وبال بال لپسی دیلی و بال و بیل و بال لکا وی بدو دی و بالی حلاکت ویلی کی حلاکت دو دو. وی و بیلا پنیسلو مضبوطو فسختنی زل زرا فسخ وبال سرا معوذ و الله جل جلاله دنیا کے سمندر کے گھر کو اوری کو فوت خدونا سورۃ نو کی تر شو گھر پلی شو ڈائریکٹ اور دس پلی شو داخل پلی شو فلم یجدو لهم من دون الله انصارا دنیا ڈوبشو کے ڈوب شو قبر کی اور دے او چې کله ورځ د قیامت شینو الله وای اداخلوا آل علی فرعون شد العذاب ان آل فرعون ینه دعو کوم دا موتبین اغص اعظم تور داخل کې نو دنیا و قبر خیرت دا اللہ دا او قبر اخرت تباش چې کله د الله د نبی نه پرمانی وګړه نو کچری دې امه تم اشرا الله ورکه یی تم پیغمبرو نه پرمانی وګړه تاسو نه پرمانه کړه د پیغمبر په خبرو باندې نه چ نو نو تازه بهملله دا سیونی سی څنګه چېغ نیسللی او دنیا او که خییت دی شو نو د امت تم خطاب دی که نه منې دنیا او که خیرت به کېږي تبا کېږي اور پسې الله جلله جلال هو استفام دی سوالی جمله د خدا د پر د تهدید د د زورهې ده. فکیفتت تکون اللاوی سرنگی بزان بچک آو بچ بتش بچ بچ تازو ان این کفرتم تازو کو پرکن و بچ بچ سرنگی با بچ یومن پا غورسکی چی اغا دومر اگده و رزده پنزو زرکاله یج علو الویلدان شیبه چهو با گرزهی معشومان آغا بوداگان ندا دا کیامت درازی انتیایی اللہ جلال جلال ہویا و خطرناک ستسویر را نکل کردی خبر دا اندر یعنی دوم را اگده و راز چه آغی که پچه معشومی آغا برالمین شید آغی ویختب سپین شید و بودا بشید و آغا بختم نشید باز مو په سرین وای داکننایا دا د مجاز د د سخته د هغې سخته به دومره چې د سخته او د پریشانه د لا به د ماشو یپین شو خو نه حقیقی ماناسيیکږ اوږ دا بلځای کې راغلی پ 0 کاله د اسام وګل نو دی و چې نه مجای مانا په زیایبان حقیقی ماه اوتل په کار الله څنګه به بچې یې نشه بکې ده زان نشه بچ کو خپل ځانونه که کو پر کوی نو په دغه ځان بیا نشه بچ کوول پهې کېږي یو من جالو ویلدان ن شي به چې به ګځ ماشومانو لرهغا بوډاگانان او دغه رنې سپین سرې وخته بهز شي سپین شي. یجعل او بگرزی الویلدانا ارو اوس الویلدان سیار اغسرون دا ما شمانو شی با سپین سپین بشی اسماعو منفطرم به اسمان چده دیبا اوش لیگی او بچوی بیهی د وجه دا, دا سخته دا دا غورازینا اسمان بم ٹنگا نیشی گولی دیبا اوش لیگی تکڑی بشي دا دا اللہ واده دا برازي برازی دا یکی نی دا دا حق و سچ دا دا اسمان بخش لیگی کان وعده مفعولا دا وعده دا اللہ تعالی مفعولا کابل لکی دو دا فاتکی دو والن دا دا یکی نی دا دا بکی گی انہا هادهی تذکرہ اللہ پرما دا قرآن چھ دی صورت کې چې کم موائز ذکر شو دی قرآن که چه کم موائز ذکر کی گی دعوان ذکر کی گی چه مشتمل پا بیان ده کامت بانده تذکراتون دایو نصیت ته چه پده بانده پایدو اخلی مومنان تینا پایدو چه ته که انسان ده پایدو چه ته که او یه ریگی پا اللہ جلل جلالهو پا ذات بانده ایمان اغراوڑی بمن شاء اتخذ فالسوق جغوالي نو اتخذہ د دې اونیسی الا رب به خپل رب ایمان او د اعمال نو الله تدې لارو نیسی نو دا تخیر نه ده دا تهدید د پکار د چ هر انسان الله جل ضرور تزرر د ایمان او د عملو نسی ورنه په د غرز باندې بیا د اچاله بچ بچګیدل نشته دنیا د تیربشی سوال پته لګی شاعر یو شعر وای کنه اذن کې شفل آ... او بار تحترج لیکاو هم شعر دی و پته و لګی چې دغه ختمه شي چې ستاد خپل انده استه او خر دی و څنګه راځي کله دغه خدمت نشي نو بیا به تولږي چې افراس تخت رج لکه او حمار چې ستاسو کولان دی خرده وکاسته اوبه پتهولږي چې د قیامت ورځ راشه چازان لسو پلا چازان سکو بربند لاړې ان رسول الله اینه کومه کې نه الله ویمون له کله تاسو رسولن یو پیامبر دی نشان شاهد نا لیکم گواده پامل کما ارسلنا لك سنتي من لي گليو الا فرعون فرعون تا رسولا يوفا انبر ازي مشان موسى عليه السلام دقا سافرعون الرسول نا فرماني او پر پروند پیغمبر د موسى عليه السلام فخذناه الله من نسغ لرا اخذه و بلا فنزل سخط سرا فكيف فسرنگ تتكون اتتكون ان تسكم دا بچ بچکه اذانونو خپل ان کافر تم کچریکو پرو که یا عمل پدا اورس کی پدا سی اورس کی اجال البلدان چې وبغیر زئی سرونه د ماشومانو شی با سپین د وجد سختې انا سرونه بیسوین شي از او اسمان چې دې منفطرون شلیدون کې دې په سبب د غورز باندې کانه وعده او تواد الله کلام محفوظه کا بیل دو ان حالیه <سلح> یکنان لازورتو او پدیکی کې دا نسیتتی فمن شاہ فسوک چی غواری مئتخذا دیدی انیسی الی ربی ہی رب والتان سبیلہ لارد اعتباد پیغمبرو الحمدللہ رب <small> العالمین والعان کے بدلی البتقین السلام علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ خیر وبرکاتہ نسی د دنیا هر څه مناسب دي الله راکشي کلام باندې نه دي خدمتونه نصیب کړي د ناس را نصیب کړي د سره محبت را نصیب کړي تاسو موږ به د کومه خل ځریو کړي بل